Розділ 3. У мене тут таки промайнула думка, що папірець цидулка від Огастеса. Мабуть, якийсь непередбачений нещасливий випадок не дозволив йому вирятувати мене з моєї в'язниці, і він удався до цього способу, щоб повідомити мене про те, як стоять справи. Тремтячи від нетерпіння, я розпочав нові пошуки. Цього разу намагався намацати коробку сірників та свічки. В мене був невиразний спогад, що перш ніж заснути, я акуратно поклав їх до якоїсь схованки. І навіть перед тим, як вирушити в подорож до люка, я ще точно пам'ятав, де саме поклав їх. Але тепер я марно намагався пригадати місце і згаяв цілу годину на марній нервові пошуки. Ніколи досі не переживав я такого болісного стану тривожної напруги. Аж нарешті коли, висунувши з ящика голову, я почав мацати руками біля баласту, я помітив слабке світіння десь у напрямку стерна. Страшенно здивований, я спробував туди доповзти, бо спершу мені видалося, що світиться всього за кілька футів від мене. Та щойно я зрушив з місця, як світло пропало, і щоб знову його побачити, мені довелося, обмацуючи ящик, повернутися назад. Обережно нахиляючи голову то в той бік, то в той, я з'ясував, що коли повільно, не відриваючи погляду від світла, просуватися в напрямку протилежному тому, куди я спершу подався, то можна наблизитися до нього, не втрачаючи його з очей. Зрештою, я таки туди дістався, протиснувшись крізь безліч вузьких покручених проходів, і виявив, що світяться уламки моїх сірників, які валялися в порожній перекинутій на бік ботці. Не встиг я здивуватися, звідки вони тут взялися, як моя рука намацала дві чи три грудочки воску, що явно побували в собачій пащі. Я відразу все зрозумів. Тигр – пожер усі мої свічки, і тепер я ніколи не зможу прочитати Огастисову цидулку. Залишки воску змішалися з усяким сміттям у ботці, і, втративши надію добути з них, бодай, якусь користь, я покинув їх там, де вони були. Одначе я дбайливо зібрав уламки сірників, їх залишилося два чи три, і, здолавши неабиякі труднощі, повернувся до свого ящика, де весь цей час лежав тигр. Що мені робити далі, я не знав. У трюмі було так темно, що я не бачив своєї руки, навіть підносячи її до очей. Я ледве міг розгледіти клаптик білого паперу, і то я зовсім не бачив його, коли дивився на нього прямо. Лише дивлячись на нього, мов би, краєчком сідчастої оболонки, тобто скошуючи очі, я розрізняв якусь тьмяну білість на тлі непроглядної чорноти. Можете собі уявити, який морок панував у моїй темниці. Отже, цидулка від друга, якщо то справді... Марно перебирав я подумки безліч найбезглуздіших способів роздобути світло. Щось подібне могло б примаритися в жаскому сній курцеві опію, кожен такий спосіб окремо, і всі вони заразом видаються сновидцеві то надзвичайно слушними, то цілком безглуздими, залежно від того, чи то бере гору схильність до фантазії, чи перемагає здатність міркувати тверезо. Нарешті промайнула думка. Що видалося мені цілком розумною, і я мав усі підстави здивуватися, чому не натрапив на неї раніше. Я поклав папірець на палітурку книжки і висипав на нього рештки фосфору від сіників, які зібрав у боці. Потім швидко, але рівномірно заходився розтирати їх долонею. Негайно по всій поверхні паперу поширилося ясне світіння, і якби на тому клаптику було щось написано. Розібрати літери, я певен, не становило б найменших труднощів. Одначе на папері не з'явилося жодного слова. Я бачив тільки неприємну відразливу білість. За кілька секунд світіння згасло, знову все злилося в непроглядну чорноту, і серце в мене болісно стислося. Я вже не раз згадував про те, що останнім часом мій розум перебував у стані близькому до божевілля. Були, звичайно, короткочасні періоди цілковитої ясності думки, навіть духовної активності, але не часто. Не слід забувати, що протягом багатьох днів я вдихав застояне повітря наглухо закритого трюму на китобійному судні і довгий час відчував гостру нестачу води. А за останні 14 чи 15 годин я не мав у роті жодної краплі вологи і не поспав навіть кілька хвилин. Якщо не рахувати сухарів, то мій припас харчів складався переважно із засоленого м'яса, що розбуджувало нестерпну спрагу. Баранину я втратив, а з сухарів не мав ніякої користі. Тверді, мов камінь, вони не пролізли б крізь моє розпухле і пересохле горло. Мене тіпала жахлива лихоманка, і я почував себе тяжко хворим. Це пояснить? Чому після останньої прикрої невдачі з фосфорними сірниками я на кілька годин запав у цілковитий розпач та безнадію, перш ніж мені сяйнула думка, що я обстежив лише один бік папірця? Не стану описувати, яка лють мене розібрала, бо я справді був у страшному гніві, коли я раптом зрозумів, якої непрощенної помилки припустився. Сама по собі моя похибка не мала б особливої ваги. Якби з дурного розуму я не піддався першому пориву. Побачивши, що на папірці нічого не написано, я, мов дитина, роздратовано подер його на клаптики і викинув невідомо куди. Найскладнішу частину завдання я розв'язав завдяки кмітливості тигра. Знайшовши після тривалих пошуків дрібнесенький клаптик записки, я тицьнув його собаці під ніс і спробував пояснити йому, що він повинен принести мені. Решту – цидулки. На моє здивування, бо я ніколи не навчав свого собаку тих трюків, якими славиться його порода, він, здавалося, відразу зрозумів, чого я від нього хочу. І кілька секунд понижпуривши навколо, приніс мені другий клаптик, значно більший за той, який знайшов я. Віддавши мені свою знахідку, пес почав тертися носом об мою руку. Здавалося, він чекав похвали за виконання наказу. Я погладив його по голові, і він негайно вирушив на дальші пошуки. Цього разу він шукав кілька хвилин, зате коли повернувся, то приніс у зуб. На моє щастя, мені легко вдалося зібрати ті крихти фосфору, які ще лишилися. Допомогло те, що вони тьмяно світилися. Невдачі навчили мене обережності, і тепер я згаяв певний час на роздуми, обмісковуючи, як діяти далі. Вельми ймовірно, що на тому боці, якого я не оглянув, є написаний текст. Але як мені тепер знайти, де той бік? Хоча я і зумів у темряві стулити клапті докупи, проте це не давало відповіді на моє запитання. Я знав тільки, що слова, якщо вони там є... Містяться по один бік цидулки і стулені так, як їх було написано. Права на помилку я більше не мав, бо того фосфору, який мені пощастило зібрати, вочевидь уже не вистачить для третьої спроби, якби й друга завершилася невдачею. Як і першого разу, я поклав аркушик на книжку і кілька хвилин сидів, знову і знову зважуючи можливі варіанти. Нарешті мені спало на думку, що списана сторона паперу має на своїй поверхні нерівності, і не виключено, що їх можна відчути на дотик. Я вирішив здійснити такий дослід і обережно провів пальцем по аркушу, але не відчув нічого. Тоді я перевернув клаптики, знову стулив їх до купи на книзі і обережно став водити по них пучкою, коли раптом розрізнив ледь видиме, але помітне світіння, що рухалося за моїм пальцем. Я зрозумів, що воно виходить від дрібнесеньких часточок фосфору, які лишилися на папері після моєї першої спроби. Отже, слова, якщо з'ясується, що вони все-таки існують, слід шукати на протилежному боці аркуша. Я знову перевернув цидулку і проробив ту саму операцію, що й при першій спробі. Коли я розтер дрібки фосфору, Знову, як і раніше, виникло світіння. І тепер я виразно побачив кілька рядків, виписаних крупним почерком і, як мені здалося, червоним чорнилом. Світло було досить яскраве, але вмить погасло. І все ж, якби я не був такий збуджений, мені вистачило б часу, щоб прочитати всі три фрази, бо їх було там три, це я добре помітив. Але палке бажання схопити поглядом усе одночас завадило мені. Я зумів прочитати коли б я навіть устиг прочитати весь текст цидулки, коли б я знав зміст застереження, що його намагався передати мені в такий спосіб, мій друг, застереження, в якому, мабуть, ішлося про нечувані страшні події, то й у такому разі, я твердо в цьому переконаний, я не пережив би й десятої частки того болісного і незбагненного жаху, який навіяв мені похабцем схоплений уривок невідомого грізного попередження. А тут іще слово «кров», слово страшніше за всі слова, слово «одвіку» насичене таємничістю, жахом, стражданням. І яку потрійну силу несло воно в собі тепер, хоча й відірване від попередніх слів, що прояснили б його і надали йому чіткого змісту. Як холодно і тяжко падали його загадкові звуки крізь непроглядну чорноту моєї в'язниці в найдальші закутні моєї душі. Звичайно ж, у Огастеса були вагомі причини остерегти, щоб я нікуди не потикався зі свого сховку. Я робив тисячі припущень, намагаючись угадати, в чому тут річ. Але таємниця залишалася таємницею і я не міг придумати жодного вірогідного пояснення. Як тільки я повернувся зі своєї останньої подорожі до люка і до того, як моя увага переключилася на дивну поведінку тигра, я вирішив зробити все від мене залежне, аби дати знати про себе людям на палубі. А якби це не вдалося, то я збирався спробувати прорізати вихід назовні крізь нижню палубу. Напівупевненість у тому, що в разі крайньої потреби я зумію здійснити один з цих намірів, надавали мені мужності терпіти всі невигоди свого ув'язнення, інакше мужність покинула б мене. Але кілька слів, що їх я зумів прочитати, позбавили мене обох останніх надій, і тепер я вперше осягнув усю безвихідь свого становища. Мене опанував такий чорний розпач, що я знову впав на матрац і близько доби пролежав у повному заціпенінні приходячи до тями лише на короткі проміжки часу. Кінець кінцем я знову очуняв і заглибився в роздуми про те, що мене незабаром чекає. Ще з добу я, може, і проживу без питної води, але довше мені не витримати. В перші дні свого добровільного ув'язнення я залюбки прикладався до міцних трунків, якими щедро постачив мене Огастес. Але вони тільки збуджували нерви, ані трохи не тамуючи справу. Тепер у мене залишилось десь за чверть пінти персикового лікеру, але мій шлунок рішуче повставав проти нього. Усю ковбасу я з'їв, від шинки мені зостався малий шматочок шкіри, а сухарі – пожар тигр, за винятком одного, від якого збереглося кілька крихітних огризків. На додачу до моїх прикростей мене ще й мучили напади гострого головного болю що супроводжувалася маячнею, яка тривала, майже не уриваючись, відтоді, як я вперше поринув у важкий сон. Але була ще одна обставина, яка вселяла мені глибокий неспокій, обставина зовсім іншого роду, і саме її тривожні наслідки Примусили мене побороти за ціпеніння і підвестися з матраца. Я маю на увазі незвичайну поведінку пса. Переміну в ньому я помітив ще тоді, як востаннє розтирав на папері фосфор. Коли я почав совати туди-сюди рукою, він тицьнувся в неї носом і тихо згарчав. Але я був тоді надто збуджений, щоб звернути увагу на таку дрібницю. Незабаром потому, як ви пам'ятаєте, я впав на матрац і поринув у майже летаргічний сон. Проте через якийсь час я почув у себе надвухом ніби сичання і збагнув, що цей звук вихоплюється з пащів тигра. Він тяжко сапав і хрипів, опанований диким збудженням. Його зіниці люто полахкотіли в темряві. Коли я до нього заговорив, він відповів мені тихим гарчанням, потім притих. Я знову запав у заціпеніння і пробудився від того самого. Це повторювалося три або й чотири рази, аж поки тигрова поведінка навіяла мені такий жах, що я зовсім оготався. Тепер собака лежав біля самого виходу з ящика, погрозливо, хоч і неголосно гарчав і клацав зубами, так, ніби його вхопили корчі. Я не мав найменшого сумніву, в тому, що він сказився від спраги й затхлого повітря в трюмі, і я зовсім не уявляв, як мені повестися. Думка про те, щоб убити його, була мені нестерпна, і все ж таки це здавалося абсолютно необхідним для моєї безпеки. Я виразно бачив його очі втуплені в мене в них палахкотіла відверта ворожість, і я щохвилини чекав його нападу. Кінець кінцем я не міг далі витримати неймовірної перенапруги і поклав вибратися з ящика хай там що, навіть через труп свого улюбленого пса, якби він приневолив мене до цього. Щоб вибратися назовні, я так чи так мусив би через нього переступити, а він уже, здавалося, розгадав мої наміри. Підвівся, спершись на передні лапи. Я помітив це з того, як змінилося положення його очей і ощирив білі ікла які можна було розгледіти навіть у темряві. Я взяв рештки шкіри відчинки, пляшку з персиковим лікером, великий кухонний ніж, залишений мені Огастесом, притиснув це все до себе, потім якомога щільніше закутався в плащ і посунув до виходу. Та тільки но я зрушив з місця, як пес люто загарчав і стрибнув на мене, намагаючись учепитися в горло. Всією своєю вагою. Він ударив мене в праве плече, і я звалився на лівий бік, а розлючений пес перестрибнув через мене. Я зіп'явся навколішки і зарився головою в ковдри. Вони мене і врятували від другого шаленого нападу, коли гострі ікла міцно зімкнулися на грубій вовняній тканині, що обгортала мою шию, але, на щастя, не змогли її прокусити. Я опинився під собакою. Ще мить, і я не зміг би вибратися з-під нього живим. Розпач додав мені сили, і я спромігся підвестися на ноги і струсити собаку з себе. Водночас я стягнув ковдри з матраца, накинув їх на пса, і перш ніж він устиг з них виплутатися, я вискочив з ящика і зачинив за собою дверцята, врятувавшись у такий спосіб від його переслідування. Під час сутички я впустив шкіру відчинки, і тепер усі мої припаси обмежувалися чверткою пінти лікеру. Як тільки думка про це дійшла до моєї свідомості, я повівся так, як іноді поводяться за подібних обставин, та не встигло завмерти від луння від брязкоту розбитої пляшки, як я почув своє ім'я. Хтось промовляв його з того боку, де містився матроський кубрик, наполегливим, але приглушеним голосом. Настільки несподіваним був для мене подібний звук, так напружилися всі мої почуття, що я не зміг відгукнутися, хоч і пробував. Я цілком утратив мову, і мене опанував моторошний страх на думку про те, що мій друг упевниться в моїй смерті і повернеться на палубу, не ставши далі мене шукати, я стояв, випроставшись між клітями біля входу до свого ящика, здригаючись усім тілом, хапаючи ротом повітря і марно силкуючись видушити з себе бодай якийсь звук. Навіть якби моє життя тисячу разів залежало від того, вдасться чи не вдасться мені промовити хоч одне слово, в ту мить я не зміг би видобути його з себе десь попереду. Між ящиками почулося шарудіння. Воно стихало, стихло і майже зовсім завмерло. Чи забуду я коли-небудь, які почуття заполонили мене у ті хвилини? Він іде геть. Мій друг, мій товариш, від якого я мав право сподіватися порятунку. Він іде геть. Він покине мене. Він пішов. Він мене залишив, щоб я помер тут ганебною смертю, випустив дух у найжахливішій і найгидшій з усіх можливих темниць. А одне ж тільки слово, один короткий звук урятували б мене, і ось цього єдиного звуку я не можу промовити. Я певен, що терпів у ті хвилини муки в тисячу разів жахливіші від смертної агонії. Голова в мене запаморочилась, свідомість затьмарилась, і я впав, ударившись об край ящика. Коли я падав, кухонний ніж вислизнув у мене з-за пояса і з дзенькотом упав на підлогу. Найчудовіша мелодія ніколи не видалася б мені солодкозвучнішою. З напруженою тривогою чекав я, почув чи не почув Огастес ножа, бо я знав, що людина, яка промовляла моє ім'я, могла бути тільки Огастесом. «Моїм другом». Кілька хвилин нічого не порушувало тиші. Аж нарешті до мене долинуло слово «Артуре», повторене тихим, невпевненим пошептом. Відроджена Надія вмить повернула мені втрачену мову, і я загорлав на повну силу своїх легень. «Огасте се! Огасте се!» «Цить! замовкни ради Бога!» відказав він тремтячим від хвилювання голосом. «Зараз я до тебе прийду. Ось тільки проберуся між ящиками». Минуло чимало часу, поки він повільно просувався між стосами корабельного вантажу, і кожна мить видавалася мені вічністю. Нарешті я відчув його долоню на своєму плечі, і в ту ж таки хвилину він підніс мені до губів пляшку з водою. Лише ті, кому пощастило врятуватися з могили, або ті, хто пережив нестерпні муки спраги за обставин нелегших, аніж обставини, які супроводжували мене в моїй похмурій темниці, лише ті можуть уявити собі, яке неземне блаженство спізнав я, зробивши один протяжний ковток найчудеснішої рідини на світі. Коли я почасти вгамував спрагу, Огастес дістав з кишені три або чотири холодні варені картоплини, які я жадібно зжер. Він приніс також із собою потайний ліхтар, і його тепле світло принесло мені, мабуть, не меншу утіху, ніж харчі та питна вода. Проте я згорав від нетерпіння довідатися про причину такої тривалої відсутності свого друга, і Огастес заходив.